علی رضی اللہ عنہ روایت سے قال نے فرمائے قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے لی وی کا اس اغم مزید دیشا العینان استری فمن نام سوق چود شو فلی نا ودس دیو کی وځ درته رستو تفصیل کوي چې دا مطلق خوب ګوره او د سپینو ماتي یو سره پناسته ود دی او جوټي وای او ټیلی وای او حوصله تک یا نه دواله نو پدی خوب او د سپینو ماتي ایروا هوبوداو وقاله شیخ الامام محیوسن رحمه الله وای هاذا فی غیر القاعده دا چې وای په خوب باندې او د سپ نو دا دا هغه چې عباره کوي چې په ناستو ده نه دي بلکې پروت ده لماسو حاځه کده حدیث وایي صحیح طریقے سره ثابته انس رضی الله عنه فرمایي چې کارا صاحب النبي صلى الله عليه وسلم عمر گری د نبی عليه السلام ينتظرون لشاء تماس ختم د مز انتظار به کولو مسجد نبوي کې حتى تخفق رؤسهم سرونه وید خوب نداسه خو زيد له ولات لبا کله سره خوب ورشي او د مس په انتظار ده نو حتا تخفقا اي تميل وتتحرك خو زيد را خو زيد بسرونه دي دی وجد خوب نام او بیا الله حبيب چې براغه نه چون کدا خوب دی پناستو سم يسلونا ولا يتوزعون بیا به منزنا کولا داس به نو کولو او سڑه ناز ده تکیه نده والی پروت نده نو پده خوب بانی او دست نماتی گی خوک پریواتو یاسل تکیه والی نو پی او دست ماتی خلک دا بازی خلق جماعت لبرایش دیوار سر تکیه والی او دیشی بی او دست نکی نگور مسئله خطر نا کرا رواح ابو داود و ترمیزی دا حدیث امام ابو داود و امام ترمیزی رحم اللہ ذکر کرده الا انہو ذکر فیه امام ترمذی دا ذکر کړی چې انا مونہ بدل ينتظرون لشاء و یبو د شول پناست حتا تحفق روسهم سرون ودا څخه زیدل راخذیدل را. و ابن نبہ